Doamne, fii bun și lămurește-mă, aceea Delfin Delfin, nu? Da, da, doamne, Delfin, Asta înseamnă că să avem furtuna. Spune-mi, unde ne Duce? Ce are de gând, Păi de mine, doamne, vreți să mă nenorociți? N-am voie să vorbesc. Uite, ia inelul ăsta ce spune ce știi. Da, îmi vă găduiți să nu suflați o vorbă. Fii liniștit. Nu știu decât că cel care a pus la care răpirea este un anume safardin. Trebizonda care vrea să o vândă pe domnișoara, Da, pentru Haremul Emil, uite-l pe capitan să nu suflați o vorbă. <fie> Despre ce vorbiți acolo? Doamna a văzut delfin și mă întrebat dacă, dacă a mâncat vreodată mâncare de delfin. de Asta e bună! Păi... gata, doamnelor, vă rog să cubureți în cabină și să stați comiți. Sunt semnul că o să fie furtună. Dar dumneavoastră să nu vă faceți grijă și încerca să dormiți. Trebuie să fiți odihnite... Cum frumoase când vom sosi. Unde? Când vom sosi, unde? Asta e o surpriză! Surpriză! De trei zile de când suntem din nou pe Pământ Turcesc, n-am avut parte decât de vreme era. N am mai pomenit așa vigilie. Ne-a du pe sus, nu alta! De mâna are strâna trasură, fiindcă este înaltă și... În fața noastră pe țăr îmi văd clipind o lumină. Trebuie să fie farul de la Pazar, bănu! crepește de ce că începe ploaia! Mai veci, dar nu poți peste jur, vește ploaia! Caută să ajungi mai repede acolo, unde lumina aceea! Asta-i chiar rupere de nor. ce mai toarnă cu căleatul? Bietul Chemal, într-o clipă l-a făcut ciuciuletă. Uuuh! Băi, a ajuns afară repede! Se vede șocabana! Să ne depostim în ea, hai repede, repede, repede. repede! Cine e? Oameni buni, mestire! Da. Offici! Bună seara! seara, Bună, seara. Bună seara! Bună seara, eu sunt pasnicul cu farului. Vă rog, simțiți vă caca, da. să deși. E cam strâmb. n face, dacă ne dai voie să rămânem până ce trece ce cu cuvara. Ce mai încape vorba? vorba. Suntem uți până la piele, suntem nepegiți. Poftiți, poftiți lângă foc să vă uscați. N-am mai văzut așa urgie, iar marea e de-a dreptul de zlănfin. Ați auzit? Înseamnă că o navă e în pericol. Mă duc repede. Înceam toți? A -a -a. Priviți! Priviți acolo! Operabil! E rupt, nu mai are scăpare. Păi te O să se soarne de stânci! să cu ea! Ce-am Să S-a Nu mai e nimic de mult. Bă, da! Auziți! Auziți! Sprimeți și l Timir, dar de mir. Deci, ce te de gând? Se luptă cu martea niște finci oameni, nu le putem lăsa! Da, ah, ah. nu se îmbătrân, nu mă încume, ță-mplun valurile! Finci asta e nebunie curată! Aveți grijă, domnule Max! Domnule Max! Ah. E fădic! Da? E fădic, pe creastă aceea de val, altă semene ce la o scândure! Da, e, o e pavă de care sunt agățați doi naufrăciați! Să nu se mai văd, iată, un bal, ban, nu, Este o ce are Da, da, da, da, da, da, <vocabulary language> da, glaubine, -ne. De -ne. da, da, da, da, da, uite, uite, uite, uite, uite! da, uite da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, a, -a de-așa și mai ales a, -a de-așa tineri curajoși. Să-i ajutăm să le scoască din apuchemaru, da. nu te fugă la prăsură și adu pături. A, a, a și felinarul, că s-a întunecat de tot. Dar cred, imediat! Cu grijă, cu grijă, cu grijă! Ușor să nu se zgârie de pietre. Să ne întindem de risic. Ușor. Bravo, Dumnezeu! Sunt mândru de tine, băiete. Nu bă. am lovit și un val. Cât pe ce să ne ducem la fund? Oare normal mai fost și supraviețuitor? Nu, nu, nu cred, nu cred. Noi n-am văzut nimic. Bine că asta ploaia. parcă și mare. e mai calbă. Așa e întotdeauna. După ce și înghite prada, se liniștește. Am sosit. De... Așa, așa, A, pături, să... așa zi. să le învelim în pături. Am eu și acum, hai. Repede în cabana să nu le prindă frigur. Și pe voi să nu vă prindă frigul. Chemal iau înainte și luminează ne drumul. Așa. Așa, așa. așa, așa. Să ne întindem aici, pe băncile astea. Îți o aici. Eu mă duc să fierb apă de ceai. Dar înainte, stați să vă aprind o lampă, că prea întuneric. Așa. Visez eu? Tot, dumneata. Mi-ai salvat viața a doua ora. Ești fata din bazar, nu așa? Ești fata din bazar. Leila, unde ești? Cormoranul. Leila? Cormoranul? Cor cum Cumva ești fata lui Selim? Da. Îl cunoașteți? Da, eu sunt Chiraban, prietenul lui. Oh. El e de mir, rogoticul tău. Cum Demir? Da, Leila, eu sunt. Deci știi cât sunt de fericit. Mi-a fost atât de doar de tine. Și ei, de ei de tinele, mai încet. Leila, unde ți-e fere Da, lasă Lasă-i, e temir, e, e logodnicul ei. Da. Da. Da, da, este Max Sachs din Hamburg. Domnule, m ai salvat viața. Chemal, a ne vin să petrecem. Nu o să mai bucur? este liber! Domnule, chemal. Vrei să-mi spui și mie ce s-a întâmplat? Ah, minune este! O iubela <laughs> e să știe că e logodnicală. A salvat-o de la moarte! Fără să știe că e aia care iubea, mai frumos, nu înțelegi nimic, ea mai lasă. Asta este o vorbă, mai ziți. hai să mergem să vedem. Hai că și Hai să-mi fi bun să-mi arătăm. să expediezi telegrama asta. Stai, nu, nu, nu, stai să-ți o citesc Așa, domnului Selim, stop Sosit, Trebizonda Stop Leila și Iasmin, vi și nevătămate Stop Vă așteptăm la Istanbul că să facem nunta? Stop Îmbrățișeri, stop Semnat, cherabana E clar, nu? Da, e Și pe urmă te întorci aici la Caravanserai Ca să ne pregătim de plecare Mă întorc, repede, Să-ți-e părul, iubita mea Cine ar crede că unii nebuni Visează în clipa asta Averi și onor Ce lucruri frumoase spui, Demir Nu, nu, nu spun eu. Este un rubaiat de omar ca Iam, Poetul persan Mai spunem și altele, te rog Zefirul răcorește obrajii rozelor da. Când închid ochi, Văd ochii ei Atunci ca mare, Ca depărtarea Îi simt în mine sunt ai mei Ce tot spui acolo, domnule Max? Ah, nu eu O spune poetul nostru, Goethe Și mm. nu știu de ce, dar În grădina aceasta Atât de romantică A caravasei Mă simt inspirat să recit versuri Serios? Atunci te rog, mai recit Nu trebuie să intri, că e ne-a e, eu trebuie să vorbesc cu el. Intră! ce Mustafa, ce dai așa pusa? Să pune să păine, vă rog să Fata aceea, știți-mi să la? Se-a aici la Trebizonda. bravo! adu ce mai aștepți? Da, să vedeți, nu pot. Cum nu poți? De ce? Fiindcă e cu logonnicul ei la care aici. Ce logonnic ai înnebunit? Nu înțeleg eu stăpâne. Ea e aici, iar Ali, care trebuia să o aducă, nu-i el Înseamnă că s-a întâmplat ceva... Puțin îmi pasă! Mie îmi trebuie fata, Da, da, da, da, dar da, nu știu cum Mustafa să fac, stăpâne. Nu, nu mă scoate din sărite. Descurcă-te că de aia te plătesc. mi-a venit o idee. Cheraban și ai lui vor pleca mai departe spre scutarii. Cum ei nu cunosc drumul și cum nici pe mine nu mă cunosc, am să le propun să le fiu călăuză. Da, și? E, și echipurile, ca să scurtăm drumul, am să-i duc la trecătoarea risa de unde greu să ne mai scape. Mm, da, dar nu era ideea ta. Bine, bine, tăi drumul. Da, da, singur nu mă pot descurca. De nimic nu ești bun. Bine, bine, preiau eu conducerea operațiunilor. Tu atragi întrecătoare da, da. și eu am să vin din urmă cu oamenii mei. Am să Și... Prindem păsării ca lax. Și de ceilalți cum ne descătosim? Văzând și făcând. Haide, șterge ce mai stai? Șterge-o! șterge Și ai grijă de fată, fii cu ochii pe ea, nu care cumva... N-am da, da, înțeles, șterge-o! Logodnic. Hmm. vietinekeran so primul clip și să căpărăm prin Acesta e un loc istoric. Aici pe promotoriul, acesta s-a oprit când va general Xenophon cu cei 10.000 de soldați și a strigat când a văzut marea. Talassa, Talassa. Da da da. Keval, da. Domnul Max, e atâtea lucruri? Demir și cu mine mergem să vedem Marea. Da. Adică... Talasca! Da, adică mai de mai Nu vă depărtați prea mult că plecăm îndată. Nu, nu, nu, Nu, la nicio grijă, nicio grijă. Ține-mă strâns de mână, iubita, ca să nu cred că visez. Demir? Da. nu întoarce capul? Poate că nu faci de seamă. Închidu s-a ascuns în boschet. Ne spionează. Oh, Mustafa asta începe să mă enerveze. În primul rând, nu te scapă din ochi. În al doilea rând, de câte ori rămânem o clipă singur, ca din întâmplare, e și el în spatele nostru. Și-am observat, de -a ce ne pasă? Da. Peste câteva zile scăpăm de ea. Da, iubito, da, da, da, da, peste câteva zile vei fi mireasa mea. Și nu vor mai fi pe lumea oameni mai fericiți ca noi. Prietene, Max, okay. ia să vedem împreună ce drum mai avem de parcurs. Da. Unde-i călăuza noastră? Hmm? Chema-l? -l. Se... l pe Mustafa, hmm? Mustafa! Da? Pe aici, aici, pe aici. Aici, aici. aici sunt, aveți nevoie de mine Da, să studiem itinerarul Da Va să zic că ne aflăm Șapte. cam aici, da? Da, da, da, da, da. Dumneata care cunoști drumul În cât timp crezi că vom ajunge la scutare? Da. Depinde Peste câte zile trebuie să fiți acolo? Depinde, peste trei zile A, Imposibil, imposibil Mergând da? de-a lungul coastei Cum spuneți că vreți să faceți Nu vom putea fi acolo înainte de O săptămână? O săptămână? Da, se înseamnă că n-am înșelat în stocotel. De bine, v-ați întors. Da Veniți, amândoi, ca să auziți ce spune. Da. Pariul nostru e mai. Există, însă, un, un drum mai scurt. Dacă tăiem în linie dreaptă pe aici, printre cătoare Nerisa, veți fi acasă la tine. E, bă, gazul ăsta nu se mai discută. Mergem pe acolo. Da. Îmi câștig pariul. Iar eu, tot Iar eu, soția și moștenirea. Dar noi, Iasmin? Noi nu se știe niciodată. As... Mm. Iată-ne-a sfârșitul strângtoare. Da, Iertați-vă, dar bine că nu suntem la stângtoare. Așa e, că m-a Așa e, foarte N-aș da, fi crezut să fie atât de pustie trecătoarea asta. Da. Priviți, priviți în urma noastră, în sus. Unde? Da. La, la intrarea în defileu. Da. Ce curioase-i stânca aceea așezată. Chiar pe munchea muntelui. Bine. Aceea e faima căciula a dracului, așa-i Da, într-adevără. adevăr, d -adevăr uite, parcă ar sta în echilibru, vine că am trecut de ea. Alfred, mi a fi fost frică să nu ne cadă în cap. Oh, O, nicio grijă, nicio, nicio grijă ne poate, dragă Dacă îmi dai voie să anticipești și să te numesc astfel Stânca asta sta acolo de ani. De mm. Și dacă n-a căzut până acum Nu se să cadă tocmai când trecem noi Noi e? care suntem atât de norocoși hey, ne asta asta Am să ne organizăm pe pasul pasă oh, de Stai, tu pregătește cortul doamnelor Iar noi ne vom face pulcușul aici Cunoașteți constelația lebedei, domnule Max? Lebede? Da, vino mai aproape să-ți o Vezi colo sus, chiar deasupra noastră Trei stele la rând Triste... Acela e gâtul lebedei Cât Apoi de-o lebede? parte și de alta Aripile și apoi coada Vezi? Da, da, da, da, da, da parcă par, par, par. Iar acolo la capăt Vezi, o stea foarte, foarte luminoasă. E de nep. De neb? Da, de neb? care se zice că e de șapte mii de ori mai luminoasă decât Şi... soarele. Eu cred că ochii tomnii tale, Yasmin, strălucesc și mai tare. Domnule Max, nu e serios și n-am să-ți mai vorbesc despre stele. Noapte bună. Hai, Leila. Da, Emi. Noapte bună la doamne lumea. Noapte bună, Leila. Noapte bună, Yasmin. Demir, da, tu ai zărit focul acela în lale. Da, unghiul, este aceeași caravană în care se ține de noi de când am plecat dintre bizonul. Curios. Foarte curios. Își da orice să știu cine sunt, doamne, ce și ce vor. Da. Poate ne lămurește Mustafa. Hei! Mustafa. Mustafa! Mustafa! Mustafa! Mustafa, Mustafa, Mustafa! Nu mai strigați! Ependi, că nu mai este, Mustafa. Am -a este faruta, Mustafa. Cu calcul ăsta Asta nu prea-mi place. Este suspect. Date-l încolo, oricum nu mai avem nevoie de el. Așa că, hai, stingere. Nu, nu, nu, nu, unchiule, unchiule. Eu aș fi de părere să facem pe rând de veche, cu excepția doamnelor, bineînțeles. Da, așa este. Paza bună primești dearea trece. Da, da, da, da. Așa este, chemal. Și de aceea o să avem nevoie și de puștile acele pregătite. Dar gândiți la lupi? Da, Da, la lucrul cu obșurare. Unde este În să fie. <hântu'> mai mai speriat Mustafa. Nici nu te-am auzit venit. Am, auzi veni. Am înfășurat copitele halului în cârpe ca să nu mă simtă pe când așa. Așa și. și Care-i situația? A sosit momentul să intrăm în acțiune. Vânatul a căzut în cursă. A... A... Ei dus întrecătoare. În tocmai în cum a spus La ora asta, domn ca Și nu să mergem imediat! Imediat! Eu și cu ceilalți năvălim asupra lor, prefăcându-ne că vrem să-i șefuim Și tu te strecori în vulma și răpești fata. Și dacă. Niciun Nimic! Puneau da, oamenii să mergem. Acum să crapă de ziua. Andy oh. am oh. ce ce Ce-i zic? ce Kemal. Ce s-a întâmplat, domnule Chiarapan? Am fost la capătul, la drum am fost, la intrare în pare am fost acolo. Am văzut în vale niște umbre, pe cai erau umbrele. Pe, pe urmă, au descalecare de pe cai, au lăsat cai acolo jos pe câmpie și pe urmă, pâși, pâși, pâși, au venit cu ce au venit. Cred că au și ajuns acum. Ăștia n-au gânduri curate. Mi s-a părut că era și Mustafa pe sevent. la e limpede. se vor să ne șifuiască să ne pregătim de apărare. Repede, treziți femeile. Să ne pune la dăpost. Stați așa. Priviți spre gura strântorii, să văd niște umbre. Așa? Da, da, da. S-au culpat. Parcă se sfătuiesc. Ce se întâmplă? Nu, Nu, nu, nu, nimic, nimic. Nu vă speriat. O să avem puțin de furca cu niște bandiți. Da, da, da. N-au început să se agite. Cred că urmează atacul. Fiţi gata, da Se mișca pământul sub picioare! Ca pietra! Se bucim, Ca... se nu, nu! Nu! Să ne depostim sub cornişa de acolo! feriţi vă de balovar! a A trecut! Ah. A trecut! Ha Și bandiții cei cu ei. Duc, m au muțit! Mă duc să mă Fiaten chebal. Priviți. Sus, sunt care pe munte, numai acolo. A, -a. căsuit. S-a prepușit. Asta a fost to acela îngrozitor. Vezi, vedeți, vedeți și spuneați că. Păi, pe de banditi, <gri> s-a zis cu ei. Cu așa ce mal. Stânca căzu peste brafa Chiar pe toți. Se poate a scăpat 1, 2, 3, dar nu știu trecea este Ce tot vorbești? S-a zis cu Dra trecătoarea Nerisa. Prin urmare, bladrum, în direcția scudării. <gri> Ați câștigat pariul, bravo! Mulțumesc, frate. mulțumesc, mulțumesc și bine v-am găsit. Ce zici, închiule, ce primire fac-o în cetățelii noștri? Sunt chiar emoționat. Uite-l și pe capitanul nostru. Dar ce faci, căpitare. ce? Felicitări, domnule Cheravan. Nu numai că ați câștigat pariul, dar de haterul dumneavoastră a fost suprimată și taxa aceea. Știți dumneavoastră care... Ce tot vorbește? municipalitatea a revenit asupra hotărârii sale anterioare, drept care nu se mai plătește nicio taxă pentru traversarea postului. Înseamnă că ocolul mării negre în șase săptămâni n-a fost zadarnic. Mai încape vorbă mai ales că odată cu parul, a câștigat și stima conține de din a dumneavoastră. No, da, atunci am meritat o steneală. Da, e, și acum, că am ajuns acasă, vă mulțumesc pentru primirea voastră și vă spun tuturor, la revedere! La ce văd, ce vă! Acem vă. Selim, o, oh, ce vă Selim O, pe ce sora mea dragă Cât sunt de fericit Cum am primit telegrama voastră, am și pornit încoace Oh, de când va, ce minunat este să te întorci acasă între oh, de dar nunta când o facem. Așa e, când facem nunta? Păi, mâine, totul e pregătit Nu mai lipsește nimic ce fa, tot vă lipsește un comnat. Cum? Am onoarea să cer mâna sorii meu nefaste. Voi o întrebăm și pe ea, nu? Tu ce zici, Iasmina? Cred că Max ar fi soțul pe care îl visează Așa că spune da, Selim Atunci da, da, de o de ori, da. Și în loc de o nuntă o să facem două nu numai pentru cine se pregătește E și pentru cine se potrivește Așa că trăiască bine.